ați venit la știință.info locul unde ultimele știri din știință se discută informal și la fiecare două săptămâni. Eu sunt Cristi iar eu sunt Gabi iar eu sunt Andrei. Bine v-am găsit la mine în casă pe amândoi e o ocazie rară dar când ne putem întâlni toți trei, Toți trei. adică Cristi Andrei și Gabi Gabi este webmasterul de la știință.info și în vizită la noi deci, am, am gândit să profit de ocazie și să-i ofer lui Gabi ocazia să-mi ia locul în cadrul emisiunii, deci partea mea de știri va fi prezentată de către Gabi. Partea lui de știri, că sunt știrile pregătite de el. Perfect! Să vorbim despre detecția malariei, cicluri solare, percepție extrasenzorială și despre efectul câmpului magnetic asupra inflamațiilor. De asemenea, în final, vă vom prezenta un interviu cu Teodor Necoința, Primul român la polul nord, despre proiectul spărcătorii de gheață Aurora Borealis. Deci, rămâneți conectați pentru a privi cu alți ochi lumea din jurul vostru. am înțeles că la emisiunea noastră de știință ai venit astăzi cu un subiect despre clarviziune, paranormal? Uh, da, e o știre paraștiințifică, însă un în grup de cercetători de la Universitatea Harvard uh, s-au hotărât să studieze uh, destul de serios uh, percepțiile extrasenzoriale. Ceea ce au făcut ei uh, diferit este că folosesc imagistică cu rezonanță magnetică nucleară pentru a vedea ce se întâmplă în creier atunci când Subiecții ar putea avea percepții extrasenzoriale sau nu. Uh, ei ei s-au uitat uh, la trei uh, presupuse procese. Uh, telepatie, adică cititul gândurilor la distanță sau uh, uh, comunicarea la distanță. Clarviziune, adică un fel de vedere la distanță și previziune, adică un fel de a, de a citi viitorul. Ceea ce au făcut cercetătorii a fost să adună un grup de subiecti, să-i grupeze în emițători și receptori, ca să spun așa. Ei, fiecare grup de două persoane care erau conectate într-un fel, de exemplu, erau ori gemeni, ori îndrăgostiți. Deci fiecare grup de două persoane era Despărțit. alcătuit, din, alcătuit dintr-un emițător și un receptor. Receptorul stătea în scanner. Iar emițătorul stătea undeva într-o cameră alăturată și uh, emițătorului se prezentau niște imagini. imagini. Iar receptorul trebuia să spună ce vede emițătorul. Uh, însă, de fapt, acest lucru se întâmpla numai cam în jumătate din cazuri. Nu întotdeauna chiar i se arăta ceva uh, emițătorului. Așa. Și... Uh, și ce făceau cu scannerul? Cu scannerul puteau să vadă care părți din creier sunt activate. Dacă erau activate? Dacă erau activate. Și dacă ar exista un circuit de uh, recepție al uh, de telepatie. al semnalelor de telepatie, atunci uh, s-ar vedea diferența între cele două cazuri, atunci când există o transmisiune care se receptează sau atunci când nu există acea transmisiune. Uh, însă spre... Dezamăgirea. Dezamăgirea participanților, mă rog, subiectilor care poate că dau că există telepatie. Da, uh, nu s-a observat de fapt nicio diferență între, între atunci când s-ar fi putut, uh, atunci când era emis un uh, mesaj sau nu. Da, s-a observat măcar o relație statistică? Uh, știrea pe care am citit-o nu spune, dar probabil că nu. Probabil că nu, deci nu s-a observat nici măcar o corelație statistică, o corelație între alegerea subiectiilor emițătorilor și ceea ce spunea receptorul și nu s-a observat nici imagini pe creier care să confirmă că poate totuși receptorul a primit ceva dar uh, nu și-a dat seama da, exact uh... O metodă oarecum asemănătoare a fost folosită și pentru clarviziune, de exemplu, unde în loc să se folosească un, un emițător s-a folosit un, un ecran undeva într-o altă cameră pe care se prezentau imaginile, sau pentru previziune, unde întâi subiectul era pus în scanner și întrebat, și apoi mai târziu îi se arătau de fapt imaginea respective, dar rezultatul a fost la fel de dezamăgitor. În final nu s-a observat nimica. În final nu s-a observat nicio diferență între... Uh... Care ar fi datorată altcuiva decât întâmplării. Exact. Da, dar știi că există întotdeauna argumente contra și sunt unii care spun că, de fapt, în procesul respectiv, cercetătorii n-au avut subiectii care trebuie. Da, putem doar să sperăm că mama omido o să aibă curajul să se, să se așeze într-un scanner ca să vedem ce se întâmplă <laughs> atunci când dumneavoastră telepatizează, vizionează sau previzionează... <laughs> www.știința.info Gabi, ai auzit de malarie? Bineînțeles. Știi cam câtă lume este afectată de malarii? Mm, să ghicesc 200 de milioane. Da, este pe aproape, într-adevăr. În fiecare an cam 300-400 de milioane de oameni din toată lumea sunt afectați de malarie, dintre care un milion mor în fiecare an. Cei mai mulți dintre ei se află în regiunile Africii subsahariene, acolo unde malaria atacă cel mai puternic Știi cumva și ce este malaria și ce se întâmplă? Are legătură cu uh, niște paraziți. paraziți care atacă celulele de sânge, celulele roșii Exact, ești foarte bine informat, este vorba de un parazit care se numește plasmodium și care mănâncă pur și simplu efectiv celulele roșii, ți le mănâncă din sânge și le transformă după aceea în cristare cu alte cuvinte, face caca, iar acel caca sunt celulele tale roșii transformate în cristale. Uh, malaria, în principiu, este o boală tratabilă. Uh, în câteva zile, dacă se detectează la timp, se poate trata, nu este absolut nicio problemă. Cu toate acestea, în realitate, este o problemă pentru că uh, malaria trebuie să fie detectată la timp. Simptomele de malarie sunt foarte asemănătoare cu simptomele de febră. Atunci când cineva are malarie, ceea ce se întâmplă este că temperatura lui crește foarte mult. Și din cauza asta, în primă instanță, malaria se poate confunda foarte ușor cu febră. Pentru a se face diferența dintre febră și malarie, se ia o probă de sânge. Proba de sânge se pune pe o bucată de sticlă și se studiază de către un specialist la microscop după care specialistul poate să spună dacă ai malarie sau nu. Și după aceea se tratează. Ceea ce se întâmplă în locurile din Africa, în satele din Africa, acolo unde apare malaria, este că cineva din sat, să spunem, un copil, are, are temperatură. Iar medicul satului, sau mai bine spus, vraciul satului, știu și eu, țața Ioan, cineva de acolo din sat, nu știe, nu știe precis, nu are cum să știe dacă acel copil are malarie sau febră. Uh, și atunci ea, dacă, dacă poate, recoltează o probă de sânge și, eventual, o trimite undeva într-un oraș, departe de acel sat. Și lucrul ăsta durează foarte mult câteva zile. Mi se pare că deja sună ideal. Deja că sună ideal câteva zile, exact. Însă câteva zile care sunt fatale pentru uh, persoana care a fost infectat, infectată de malarie. Și, cu alte cuvinte, dacă acea persoană a avut în loc de febră malarie după câteva zile va muri. Rezultatele care vin, să spunem, de la spitalul respectiv vin deja prea târziu și persoana respectivă moare. Și asta este ce se întâmplă. La ora actuală mor în fiecare an un milion de oameni cu toate care putea fi salvați. Și din cauza asta în universitățile din străinătate, din America, din Europa, se investesc foarte mulți bani pentru a construi o detecție eficientă și rapidă a malariei în așa fel încât ca vraciul din sat să poate spune în câteva minute dacă persoana respectivă are malarie sau nu, ca să eventual să ia măsuri. Recent, un uh, grup de la Universitatea McGill din Canada a venit cu o altă propunere pentru o metodă rapidă de detectare a malariei care folosește lumina. Uh, și anume, uh, sângele este iluminat cu uh, lumina infraroșie foarte puternică, cu un laser foarte puternic și în urma iluminării apare așa-numitul efect de armonică de ordinul 3 3 fotoni din domeniul infraroșu se combină și obțină un foton de energie mult mai mare de 3 ori mai mare care e undeva în domeniul albastru și acel acel sânge dacă este infectat acel sânge iluminează în albastru cu alte cuvinte trimiți lumină infraroșie de fapt pe sângele care este contaminat cu cristalele provenite de la plasmodium, deci în loc să găsești celule roșii obișnuite, găsești cristale, iar acele cristale încep ca să emite în lumina albastră, o metodă foarte simplă și, spun ei, destul de eficientă de detectare rapidă a malariei. Sunt numai niște rezultate preliminare, după cum știi, în universitate rămâne ca ei să dovedească și în practică că procedura este aplicabilă. Ceva de comentarii? Da, sigur, mă interesează foarte mult cum funcționează Care, că, este, care este principiul fizic? Că cristalele uh, dau o lumină fluorescentă în albastru Dar dacă ele nu sunt, atunci nu există fluorescență în albastru Deci, după mine, nu este vorba de fluorescență Pentru că, după cum știi, când uh, ai fluorescență Iluminezi cu uh, o lumină de energie mai ridicată Iluminezi, de exemplu, în albastru electronii din atomi se excită și după aceea se deschidă pe stări mai joase iar energia finală a luminii care e fluorescentă e mai mică decât lumina inițială. Uh, teoretic, da, însă în practică ce se întâmplă este că există two photon fluorescence de exemplu. Deci dacă arunci o intensitate foarte mare atunci uh, se poate întâmpla ca, de exemplu, doi fotoni să se combine și să arunce un electron de pe un nivel pe celălalt. Da, în cazul ăsta s-ar ta să ai dreptate, Și în cazul ăsta foton... poate chiar trei fotoni care, după părerea mea, este cam același lucru. Aș avea nește întrebări mai practice, de genul De ce vraciul din sat, dacă bănuiește malaria, nu-i dă medicamente din prima? Pentru că sunt foarte mulți care au febră, în mod obișnuit. De deci, șansa ca cineva care are febră să fie, de fapt, bolnav de malarie este probabil undeva mai mică decât 1% și atunci pentru el ar fi o risipă de medicamente. De fapt, motivul e că țările acelea sunt cam sărace și nu-și permit. Nici măcar medicamentele pentru cei care știu că au malaria. Deci medicamentele nu sunt foarte ieftine, nu sunt foarte eficiente. Medicamentul clasic care era chinină, deja există un număr de plasmodii care devin rezistente. Există riscul de a se stabili rezistență. Și referitor la tehnica canadienilor, mai pun și eu întrebarea aia. Dar cât costă? Cât vorbeau de laser de intensitate mare. Aș putea să dau un răspuns. <laughs> Zi! Un laser infraroșu de putere mare poate să costă între 10.000 de euro dacă e, dacă e un gen de laser folosit în telecomunicații, până pe 30.000 de euro dacă e un laser folosit în cercetare pentru 2W. Fără comentarii, treceți la urmă, <laughs> Ce ne-ai astăzi? O știre proaspătă. Se pare că de câteva ore tocmai a fost confirmat că un nou ciclu solar a început. Prima pată solară se poate vedea în emisfera nordică a soarelui. Sper că nu cu ochiul liber. Bună întrebare. Uneori petele se pot vedea cu ochiul liber, din câte știu, dacă sunt foarte mari și dacă totuși se folosește un geam cu fum în cel mai rău caz. La ce intervale apar petele solare? Există un ciclu de 11 ani și asta însemnează că în următorii 11 ani o să fie mai cald sau în următorii ani? În următorii uh, 5-6 ani o să fie din ce în ce mai cald și acum nu prea se știe de fapt de ce o să fie mai cald. Există uh, o teorie că în uh, perioada petelor solare uh, emisia de energie a soarelui ar fi mai mare dar parcă n-ar fi chiar așa de mare ca să justifice schimbările de uh, temperatură pe pământ. Există în schimb o altă teorie mai interesantă care uh, Implică radiația cosmică. În mod normal, Pământul e bombardat de radiație cosmică. Și uh, radiația cosmică e albătărită în principal din ioni. Ioni grei care vin de undeva din centrul galaxiei, de exemplu. Ionii ăștia se izbesc de păturile superioare a atmosferei și fac o ploaie de particule care, pe urmă, ionizează aerul și uh, facilitează producerea norilor. Pe Pământ. Pe Pământ care nori ar putea, în mod normal, să scadă un pic temperatura pământului, să funcționeze ca un fel de oglindă care reflectă lumina, reflectă lumina care... soarelui. Însă, în momentul în care soarele are un maxim de activitate, crește vântul solar și ionii grei sunt interceptați mai departe de pământ și atunci radiația care izbește pământ e un pic mai mică, deci se fac mai puțin nori. Deci, deci este un efect indirect, practic. Ce puțin așa spune o a doua teorie. Da, nu se poate măsura asta direct de pe sondele spațiale. Activitatea soarelui? Activitatea soarelui se poate măsura, însă e foarte greu de explicat de ce crește și scade temperatura, de fapt. Dar dacă efectul ar fi datorat Pământului, atunci efectul nu ar putea să mai fie observat pe, pe sateliții care sunt în afara Pământului. Un efect se observă pe sateliți. Dar părerile sunt împărțite Dacă efectul e suficient sau nu Să justifice schimbările de înțeles. temperatură O, înțeles, am înțeles Oricum pentru noi o veste bună Iarăși crește clima Iarăși ne căzim pământ Plătim mai puțin la iarnă, la căldură Da, și în curând o să putem vedea Iarăși aurore boreale Apropo de cealaltă de știrea principală de bază de statistică. Introducere în calcularea valorilor medii. Reprezentantul mediu al speciei Homo sapiens are un sân și un testicol. Studiu recent uh, al grupului de inginerie biomedicală al Universității din Virginia a ajuns la concluzia că aplicarea câmpurilor magnetice uh, în jurul uh, unor țesuturi inflamate la scurtă vreme după uh, ce s-a produs rana, la scurtă vreme după ce s-a produs rana, poate să uh, ajute la vindecarea rănii și la reducerea uh, durerilor. Și cum au ajuns ca ei la concluzia asta? Ce experimente au făcut? Păi au luat niște șobolani și au maltratat injectându-le substanței inflamatorii Iarăși au Iarăși săraci șobolani și șoareci în lumea asta Și practic le-au produs inflamații, în mod intenționat Iar după aceea? După aceea s au uitat la diferența între dacă se folosește sau nu se folosește un magnet aplicat pe zona inflamată. Prin magnet ar trebui să ne gândim la un magnet care e doar un pic mai puternic decât magnetii pe care îi folosim pe ușa frigiderului, de exemplu. Și după aceea au văzut rezultatele. Da, Au și... comparat uh, cât de repede se vindecă rănile în cele două cazuri, cu magnet și fără magnet. Da, și se pare că există o influență semnificativă, benefică al uh, câmpului magnetic. Asta, apropo, ca să offseteze știrea negativă despre ezoterism de mai înainte. Ăsta nu este ezoterism, ăsta este o rezultată în care tu crezi ceva mai mult. Uh, aș spune că e un uh, rezultat cu baze științifice. Și Gabi, cum ar ajuta câmpul ăsta magnetic la fi de mai rapid a rănilor. Păi, am uh, auzit că lucrezi din domeniu, deci ai putea și tu singur să răspunzi la întrebare. Îmi <laughs> faci ca Andrei, acum mă testezi. Uh, după câte te bănuiesc eu și m-am uitat puțin uh, repede pe articol, uh, este vorba că acest câmp magnetic ajută la creșterea vascularizării zonei respective inflamate. Pentru că cu cât o zonă este vascularizată mai bine, cu atât ea se repară mai bine, se vindecă mai repede, pentru că sângele ajunge în zona respectivă și poate să ce mai repede. Ori, după cum spun cei din articol, câmpul magnetic face vasele de sânge să se dilate puțin, ceea ce conduce în final la o mai bună aprovizionare cu sânge a zonei inflamate, crește vascularizarea, ceea ce duce în final la o vindecare mai rapidă a rănii. E bun răspunsul meu? Sună destul de convingător! <laughs> Domnule Negoiță, vă mulțumim că ați acceptat acest interviu. Aș vrea să vă rog să ne spuneți mai multe despre proiectul spărgătorului de gheață Aurora Borealis. Ce este special la acest spărgător? Vă mulțumesc mult pentru invitație. Este prima dată când vorbesc la postul dumneavoastră și sunt deosebit de onorat. Referitor la proiectul spărgătorului de gheață european Aurora Borealis... Avem uh, mai multe informații, deoarece în România s-a desfășurat între 16-17 noiembrie 2007, în Aula Academiei Române, uh, un workshop, deci da. și, în traducere a fi un atelier de lucru care a cuprins uh, la sesiunea întâi de gheață european Aurora Boreale și apoi, bineînțeles, a fost la celelalte sesiuni al doilea simpozion internațional de cercetări științifice polare, pe care l-a organizat Institutul Român de Cercetări Polare. Sigur că la acest workshop a participat Fundația Europeană de Știință și, bineînțeles, Institutul da? German de Cercetări Marine și Polare, Alfred Beckner, în cu conducerea institutului, alături da. de ei au fost și specialiști din 10 țări. 15 specialiști din 10 țări, inclusiv Federația Rusă. Uh, proiectul Aurora Borealis este un proiect ambi ambițios, aș spune. Uh, acest spărgător de gheață va fi cel mai mare din lume. Va avea o lungime de până la 200 de metri și spre deosebire de spărgătoarele existente va fi dotat cu uh, aparatură foarte performantă și va avea și posibilitatea o instalație extrem de sofisticată de foraj marin, deci va, fora, va putea fora până la uh, 5.000 de metri sub apa mării și apoi uh, sub apa mării încă 1.000 de metri, deci pentru identificarea uh, de resurse pentru... Studiul spații terestre din zonele polare Și bineînțeles, da Dacă îmi permiteți o întrebare scurtă Îmi aduc aminte când citeam cărțile exploratorilor polari Rămâneam întotdeauna mirat că gheața polară se mișcă deasupra polului nord Da. Exact, nu este aceasta o problemă, practic? Nu este o problemă pentru un spărgător de gheață puternic, este adevărat, banchizele sunt în derivă purtate de curenții oceanici Oceanului Arctic, sunt în derivă dinspre nordul Siberiei, spre Polul Nord și apoi spre nordul Groenlandei și nordul continentului american. În general, când un spărgător de gheață intră într-o asemenea zonă, urmează cursul sau uh, uh, direcția curenților marini care ușurează foarte bine și foarte uș ușurează înaintarea spărgătorului de viață. Referitor uh, la mările antarctice, aici lucrurile sunt un pic de simple. Uh, viața antarctică, gheața uh, marină antarctică, formându-se doar la uh, 20-30 de kilometri de cer, în timp de iarnă, și el poate să activeze în zonă pe timp de vara australă, în condicii, e foarte simplu. Dar ceea ce a citit în cărțile exploratori? înaintașilor noștri puteți găsi și în cărțile pe care le-am publicat eu. Să spun, este vorba de uh, o carte știință pe gheasă cu tinezi în Antarctica și o altă carte este care se va probabil în curând. A și ieșit ambasada României în Antarctica, stația lor a pentru că a trebui să informăm și pe ascultătorii noștri că noi avem o stație în Antarctica, am deschis un punct românesc în 2006 în prezența reprezentantului Guvernului Australii. Deci toate documentele, mă rog, le-am Eu acum sper că nu are nicio suferă de guvernul, cu un român o fundație respectiv da. Fundația Antarctica Română uh, a semnat asemenea documente de mare greutate pentru prestigiul României în Antarctica sau în zonele polare. Uh, acest uh, workshop sau acest pregătitor de gheata s-a inițiat proiectul care este deja aprobat de Comisia Europeană, s-a inițiat și cu prilejul Anului Internațional Polar, care este cel mai amplu care cuprinde cel mai amplu program științific mondial din toate timpurile din istorie privind cercetarea zonelor polare. Peste 400 de proiecte s-au lansat în 2007 de către foarte multe națiuni pentru cercetarea zonelor polare. După cum vedeți, există un interes tot mai mare pentru studiul schimbărilor climatice în aceste zone și pentru o sumă de cercetări cu și noi, din fericire, am reușit să punem în valoare resursele biologice din Antarctica în studii în biotehnologie. Am avut rezultate în acest sens și continuăm aceste cercetări. Eu am mers direct spre aplicații pentru că așa ni se cere știi tot timpul, domneci, ce aduci de acolo? Nu puteam să aduc un sac de grâm. dați seama. Dar niște rezultate științifice uh, care să fie aprobate, să fie acceptate la Tratatul Antarctic, unde reprezint România din 97 ca expert uh, uh, și în cadrul Comitetului științific de cercetări antarctice, uh, chiar acum la Academie, nou președinte Uh, academician uh, Ionel Haiduc mi-a uh, semnat o zie prin care este de acord ca Institutul român de cercetări polare deși are activitate privată, asta e bine să audă cinerii noștri uh, și studenții uh, să reprezinte acest institut, să reprezintă România în Comitetul Științific de Cercetare în fi un organism important. Din sistemul uh, tratabil antaltic. Sper că n-am făcut așa o, o teorie care să devină obositoare. Sunt niște informații care poate să uh, le custe, poate, uh, ascultătorii noștri, pentru că toate au implicat sportul și pasiune, și, uite, că uh, am ajuns să fim inclus și în acest proiect uh, ascultătorului de proiect care va dura până în 2010-2011, e vorba de definitivarea activităților de cercetare, uh, care se vor desfășura pe VAT a echipamentelor de cercetare, uh, iar după aceea va urma construcția vasului urmând ca în 2014 acest vas să intre în ghețurile polare. Uh, sigur că va trebui ca uh, cercetătorii români noi deja am prezentat la institutul ăla german, am prezentat și acum la Academia Română rezultatele workshop-ului, am prezentat un raport de 14 pagini în care Raport care a fost transmis și la Fundația Europeană de Știință, prin care am arătat interesul cercetătorilor români pentru construcția acestei scorcători de gheață. Pentru că, în cazul simpozionului, au venit foarte mulți cercetători la multe instituții din România, Institutul de Geologie Marină, Institutul Universitatea Galați, Cluj, Iași, multe instituții din București, care, prin lucrări, bine, ah, este și, și specialiști la Institutul Român de Cercetări Polari, care prin lucrări și-au prezentat interesul și uh, am stabilit o serie de domenii viitoare de cercetare pentru cercetătorii români pe, în cazul acestui vas. A, aș vrea o ultimă întrebare, dacă vreți așa mai personală. Păcute știu, ați mers 300 de kilometri singuri cu schiurile în Groenlanda. Ne puteți transpune... No, da. da. Ce s-a întâmplat? Am mers 300... Uh, Eu uh, sunt și primul om care a atins pe Așa a atunci am făcut o sustanță de pe Oceanului Arctic în uh, cadrul unei expediții internaționale. Dar... Da. Uh, povestea acelor 300 de kilometri parcurs și nu în Groenlanda ci în, uh, unde a fost de câteva ori, da? chiar pe timp de iarnă, uh, acei 300 de kilometri am parcurs în insula Spitzbergen țara la Ascutit, care se află la 900 de kilometri de polul nord uh, între micopong locuit în această insulă Longyearbyen și ghețarul uh, uh, ghețarul Lomonosov. Deci, uh, cum să spun, da. a fost o aventură eu mi-am propus uh, cu antrenamente perigoare destul de serioase anterioare. Deja s-au scos 5 ani de zile de atunci. Da. Din 2002, era în luna aprilie, am plecat din Longhiarviel cu o sanie trasă de, pe care mi-am pus trasee de mine și peschiuri pe care mi-am pus tot ce am avut nevoie. Am avut și un program științific, am prelevat o serie de probe de gheață și de uh, sol ce am mai găsit, dar în special gheață și zăpadă pentru studiul deuterului și oxigenului în vederea unor lucrări privind schimbările climatice, dar a fost o aventură cam dură, să spun. Nu este atât de simplu ca să mergi de unul singur. Stăteam noaptea în corc cu cartuș pe ceavă, să spun, aveam o armă cu mine și deseori la fiecare mișcare a portului, la fiecare fală de vânt sau dacă auzeam un zgomot, Speream ca ars din sacul de dormit, scoteam apa afară, mă să nu fie bunul scolar. Deci chiar nu poți să fii atât de inconștient încât să spui că nu ți-e frică deloc. Da. Da? Sigur că nu trăiam momente de teamă, dar trebuie să fii prevăzător, trebuie să fii responsabil. În, la când ești singur și să lucrezi sau să faci lucrurile de așa anumire, să fii de siguranță. Am mai fost și un moment nefericit, țin minte, într-o dimineață, am plecat, foarte entuziasmat, era o zi foarte frumoasă, am plecat, am mers aproape 8 ore, așa nu am uitat, nu am uitat, dat datorită faptului că timpul a fost extraordinar de frumos. Nu mi-am pus mi termosul cu rezerva de ceai necesară și după 8 ore m-am deshidratat, așa mi s-a făcut seche. A început un vânt puternic, când n am mai putut aprinde primusul, și atunci a făcut marea greșeală, marea prostie, ca să spun, care se mai face și pe muții noștri și a mâncat puțin în zăpadă, știți, spumete, da. Care mi-a ridicat temperatura corpului în timpul nopții și mi-a fost și foarte frig. Nu mai spun că atunci când am încercat să înțin țin cortul, poate că alpiniște nu o să mă creadă, dar mi-a trebuit o oră din cauza rafalelor puternice de vânt. N-a reușit, abia într-o oră am reușit să-mi țin cortul. Și să intru în... Uh, Deja deci am căutat niște uh, zone mai adăpostite, vântul sufla uh, uh, cu furie toate direcțiile, Până când am reușit, sigur, să mă bag în sacul de dormit, am pus tot ce-am avut pe mine și tot frii mi a fost. Sigur că un ceai cald m-a salvat și câteva medicamente. Mi-a restabilit oarecum, am restabilit situația, temperatura corpului și starea... Morală. ...că și sănătate, de sănătate. Deci... Drumul a fost o reușită în final, numai că zona e plină de urși și dacă ne mai aude cineva, știți, nu? ce, Dacă încearcă să meargă pe același drum, poate să meargă, numai că trebuie să fie foarte bine antrenat și să fie foarte sigur pe el, să fie atent la urși porați, sunt vreo șase de urși în insula Spitzbergen. Deci, pe o suprafață de 60 de mii de kilometri pătrați, și mai ales că eu m-am apropiat la un moment dat cu asta de co Est, Estică unde uh, trăiesc uh, foarte mulți, mulți polari. A fost o reușită, sigur că. Pe care probabil da. o găsim descris în cărțile dumneavoastră. Vă aștept uh, să primiți această carte, dacă o să am prilejul, vă dau cu cea mai mare plăcere, iar când va fi lansarea ei. Aș fi bine să fiți alături de noi Dacă pot să mi notez un număr de telefon sau. O să uh, vi-l trimit pe internet trimiteți l pe internet atunci Că atunci când va fi la sarea acestei cărți Totuși să fiți prezent și dumneavoastră O da? să ne bucurăm foarte mult Și vă mulțumim foarte mult pentru acest interviu Și pentru timpul pe care ne l-ați acordat Eu vă mulțumesc O zi bună Gabi. bine ai venit la emisiunea de podcast acasă la Andrei, am ajuns la sfârșitul emisiunii. Sper că o să mai vii și altă dată. Cu siguranță. M-aș bucura, mai ales că ești și tu activ în domeniul științei. În ce domeniu ești activ? În principiu, cercetare în detector de raze X. Poate că vii o dată cu un subiect mai detaliat și ne povestești mai multe despre raze X. Sigur. Bine atunci.